la plantilla dels autobusos de TMB ha iniciat aquest dilluns la segona setmana d'aturades parcials indefinides. Entre les 9 i les 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda es mantindran els serveis mínims ordenats pel Departament d'Empresa i Ocupació. Fins a les 9 del matí el funcionament serà normal i de 9 del matí a 11 els serveis mínims són del 25% a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109... 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri i entre 4 i 6 de la tarda serveis mínims del 50% en totes les línies. En la resta de franges el servei serà normal. En aquest primer torn d'aturades hi ha normalitat, segons han indicat fons de TMB. El motiu de les aturades són les retallades salarials previstes en el decret 20-2012 que preveu l'eliminació de la paga extra de Nadal. TMB ha recordat que ja ha arribat a un acord amb dos dels sindicats més representatius per avançar una paga extra de l'any que ve per minimitzar els efectes del decret del govern espanyol i ha ofert a treballadors adherir-se de manera individual. La vaga està convocada pels sindicats CGT, Actub i Plataforma Sindical d'Autobusos, a més de la Confederació Obrera Sindical, el COS, que és una excisió de la CGT. En total, segons de TMB representen 11 dels 29 membres del comitè d'empresa. Pel que fa UGT i comissions obreres, no s'han adherit a, a la convocatòria, tot i que tampoc han arribat a cap acord amb l'empresa per neutralitzar l'efecte del reial decret 2012. L'empresa ha acordat amb dos sindicats més, el CIT i un altre de comandaments, avançar una paga i no ser la protesta. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAI, això és tot un poble, qui us parla i acompanya, Ivani Banyet, Guillem Garcia i Jordi Garcia. Sí? Passeja't cada tarda per tot un poble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 I comencem parlant de la Fabra i Coats, que acollirà una multitudinària fira solidària. Els propers 27 i, 27 i 28 d'octubre, la fàbrica Fabra Coats acollirà la primera fira d'economia social i solidària, la FESC, on hi serà representada la tasca de 3.500 entitats catalanes. Durant dos dies, la fira acollirà empreses i entitats distribuïdes per sectors i adreçades al consumidor final i aplegarà a uns 7.000 assistents. D'aquesta manera, la trobada pretén demostrar que es poden resoldre la major part de les necessitats de la vida dins l'economia solidària, és a dir, buscant alternatives, coneixin activitat econòmica i necessitats humanes. L'espai es dividirà en set sectors que es corporen a les diverses necessitats dels homes. Pel que fa a la necessitat d'habitar, hi haurà expositors d'habitatge, mobilitat, energia o béns electrodomèstics, entre d'altres. Dins el paraigües de l'economia solidària s'aplegen les cooperatives, associacions, fundacions, centres especialitzats de treball i empreses d'inserció que són eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles. Aquestes organitzacions apleguen més de 13.500 llocs de treball a Catalunya i un gran volum de facturació. El portaveu de la Fira, a la FESC, Xavi Palos explica que aquesta primera edició és un repte, però l'objectiu és la seva continuïtat i que es converteixi en un referent periòdic del sector a Catalunya, perquè assegura som el futur del sistema. Què és l'economia solidària? L'economia solidòria pretén transformar la societat en pràctiques econòmiques alternatives que s'arrelen en la tradició cooperativa, en les noves experiències inclusives i solidàries i en un nou paradigma que situa l'activitat econòmica enmig de les necessitats humanes. Totes elles compleixen tres requisits, propietat, propietat col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social. I atenció perquè parlem de l'IBI. Què és l'IBI? Doncs un, una, una subvenció arribar a les persones vídues, i és que les persones vídues amb dret a la subvenció de l'IBI doncs tenen fins al 30 d'octubre per sol·licitar-la. La subvenció aprovada pel present exercici 2012 també contempla la cobertura d'una subvenció per famílies monoparentals i famílies nombroses. Aquestes subvencions es faran efectives a finals del 2012. Un cop ha unat el, el rebut d'enguany, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat unes mesures fiscals destinades a favorir els col·lectius més vulnerables, contemplant el dret a subvenció per a persones viudes majors de 65 anys, per famílies monoparentals i per famílies nombroses que viuen a pisos de lloguer. El termini per demanar la subvenció acaba el 30 d'octubre. Doncs per al col·lectiu de gent gran es contempla una subvenció del 50% de la quota líquida de l'IBI per les vídues i vídues majors de 65 anys i amb una renda que no superi a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional. Per les famílies monoparentals s'amplia la cobertura de la subvenció, ja que se'n podran beneficiar les famílies que tinguin fills fins a 21 anys o fins a 26 si estudien, i només fins a 8 anys que es requeria fins ara. Per sol·licitar la subvenció cal ser titular de família monoparental. Hem de dir que el tercer col·lectiu beneficiari són les famílies nombroses que viuen a pisos de lloguer, les que són propietàries del seu habitatge habitual, tenen una bonificació aplicada ja en el rebut del 2012. La quantitat d'aquesta subvenció, tant per les famílies monoparentals com per les nombroses, es calcula mitjançant un escalat en funció del valor cadastral de l'immoble, de fins al 90% per les famílies amb algun, amb, alguna, amb algun discapacitat, sigui o no a càrrec, i fins al 60% si és família sense discapacitats a càrrec. Aquest escalat és en funció del valor cadastral del pis on viuen. Com a mínim, la família tindrà una bonificació del 5% del rebut. L'abonament de la subvenció per part de l'Ajuntament tindrà lloc a finals del 2012, un cop pagat pel contribuent al rebut de l'IBI d'enguany. Tota la informació per demanar la subvenció es troba al portal de tràmit de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, bcncat barra hisenda, barra principals, baixa impostos, baixa IBI, barra baixa ajuts, I també a les oficines d'atenció ciutadana, les d'exictes. Molt bé, doncs encara tenim més informacions per oferir-vos a dia d'avui i és que la caserna de la Guàrdia Civil de Navas hem dedica dir que acollirà un centre d'allotjament. L'antiga caserna de Navas de Tolosa acollirà habitatges per a aquelles famílies de la ciutat que es troben en una situació vulnerable degut a la crisi econòmica i a les creixents taxes d'atur arreu del país. I és que en l'últim any els serveis socials de la ciutat han intervenut un total de 225 famílies en situació possible de desnonament. Per tal de fer front a aquesta problemàtica, cada vegada més freqüent, l'Ajuntament de Barcelona obrirà abans de finals d'any dos centres a la ciutat que sumaran 66 habitatges per famílies en situació d'urgència social. Sobre aquesta iniciativa, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmat que estem en una crisi que afecta de manera greu les famílies i que cada cop fa més necessària la intervenció dels poders públics. Segons el Batlle, no hi ha res pitjor per una família que no tenir un lloc on viure. Aquest dos centres es sumarà més al al CUESB, al que és el nou centre d'urgències i d'emergències socials, que al 2013 tindrà una nova ubicació al carrer de la llacuna número 25. Aquestes instal·lacions permetran una notable ampliació dels serveis que es presten. Des d'inicis de del mandat, s'ha incrementat en un 20% el nombre d'hores d'assassinament a les oficines d'habitatge i s'ha augmentat el fons econòmic destinat a atendre famílies amb deutes d'habitatge. De fet, al llarg d'aquest mandat es destinaran 2 milions d'euros al pagament d'ajuts a famílies amb problemes d'habitatge i el pressupost d'inversions per la resta del mandat preveu entre 9 i 11 milions d'euros per, per equipaments i actuacions en matèria d'habitatge social. Molt bé, doncs uh, continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que es va tancar la convocatòria Beca Desperta 2013. La beca és desperta, és organitzada per la Nau Ivanov i ha aportada comunicació amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca, tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per la creació, producció i exhibició d'una obra de teatre així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte. Demà, en aquest mateix programa, us informarem dels projectes que s'han presentat. La beca Desperta s'emmarca dins l'àrea de suport a la creació de la nau Ivanov, una àrea especialitzada en arts escèniques i que cobreix totes les fases del procés de creació.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 els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l'exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la nau Ibenov. I eh, tanquem aquest primer apartat de notícies eh, comentant que avui és l'últim dia per participar al programa Bici Jove que organitza l'Espai Jove Garcilasso. Sí, perquè recordem que si tens entre 16 i 29 anys t'agradaria disposar d'una bicicleta de passeig urbana equipada per Gaudín a les 24 hores del dia, amb el programa Bici Jove tindràs dret a utilitzar la bicicleta de forma exclusiva i transferible a les 24 hores del dia fins a final de juliol de 2013. Tot això per només 60 euros, 40 euros de fiança més 20 de gestió. Hem de dir que el Bicicleta Club de Catalunya en conveni amb l'Espai Jove La Fontana, l'Espai Jove Garcilaso, en el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Caixa ha volgut oferir en una segona edició del programa Bici Jove bicicletes en préstec als joves de la ciutat perquè facin els seus desplaçaments de manera sostenible, ràpida i divertida. Des del 18 d'octubre fins a finals de juliol de 2013, els joves podran gaudir d'una bicicleta en préstec. Les bicicletes posades en prèstec són bicicletes urbanes, de passeig i completament equipades. Un vehicle segur, robust, però també molt econòmic i estilitzat. Incorporen tots els elements de seguretat, llums de davant i darrere, reflectants, timbre i també altres elements com el portaequimatges. Tots els usuaris i les usuàries gaudiran també d'una sessió de formació i assessorament sobre com moure's en bicicleta per la ciutat i dels beneficis de ser soci socials del BACC, és a dir, el Bicicleta Club de Catalunya. Eh, doncs ja que el carnet que rebran de l'associació inclou una assegurança de responsabilitat civil en els desplaçaments en bicicleta i múltiples descomptes en botigues de material per a bicicletes. Avui, doncs tal com us hem dit abans, és l'últim dia per poder demanar una bicicleta per Gaudí fins al juliol del 2013.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 jo me l'estimo encara, plegats van travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era plena, tot el meu món de vors, Quan a la llar cremàvem Només paraules d'amor Paraules d'amor Senzilles i tendres No en sabíem més Teníem quinze anys no havíem tingut massa temps per aprendre tots just despertàvem del son dels infants en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'història comnis de poetes no em sabia més teníem 15 anys ella qui sap on és? ella qui sap on pare la vaig perdre i mai més He tornat a trobar-la Però sovint en fer-se De lluny m'arriba una cançó Velles notes, vells acords, velles paraules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 amb tres frases fetes que havíem pres d'antics comedians. D'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.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 amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. I aquest matí s'ha realitzat un acte molt important del qual en volem parlar amb el president de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, el senyor Antoni San Salvador. Molt bon dia. Bon dia. Doncs expliqueu-ne, com, com ha anat aquest acte? Bueno, ha sigut un acte entranyable però molt, molt maco. El Dia Mundial de l'Alimentació... És uh clar, -huh. és el dia mundial de l'alimentació de tota mena, vull dir, també els medicionistes tenen el seu dia, però el mani dels aliments, cada any el celebra pensant en l'alimentació de les persones necessitades. Uh -huh. Però aquest any també és l'any de les cooperatives agrícoles. Uh -huh. Llavors, que col·laborem mútuament, bé, elles amb nosaltres i nosaltres amb ells. hem vam pensar en fer un acte per parlar de les cooperatives agrícoles i de les ajudes que les cooperatives poden fer en el tema aquest tan candent de la necessitat d'alimentació de moltes persones que passen fam. Uh -huh. Llavors, l'acte s'ha basat en una, una conferència uh -huh. i una exposició de la funció de les cooperatives agrícoles, que ara la federació d'ells fa 30 anys, nosaltres hem fet 25 ara, i com han anat naixent amb aquests 3 o 4 últims anys, sempre hi ha hagut, però una col·laboració més intensa amb els bancs aliments. Per què? Perquè les cooperatives agrícoles tenen excedents, bueno, els uh -huh. pagesos que estan dintre de les cooperatives tenen excedents sobretot de fruita i verdures, bueno, uh -huh. que és el que més cultiven ells, i sobretot d'algunes fruites, per exemple ara hi ha hagut les collides de pressecs i nectarines, ha sigut a pesar d'alguna pedrada en algun lloc concret, però en general ha sigut una collida molt bona, és uh -huh. que han tingut excedents. Llavors, aquests excedents, amb una mica d'ajuda d'un programa a la Unió Europea, uh -huh. s'han recuperat i en el banc dels aliments ens ha arribat quasi 900.000 quilos, passaven dels 900.000 quilos uh -huh. d'aquest tipus de fruita. Què hem uh -huh. fet, llavors? com que això no hi havia capacitat de repartir-ho, perquè són fuites que no es poden conservar molt temps, doncs les hem transformat en sucs concentrats i hem fet 550 milions de litres de sucre. Okay. És a dir, la unió, la, la bona relació de les cooperatives agrícoles amb els bancs d'aliments està donant resultats molt clars. Okay. Clar, la pagesia també té la seva crisi, però potser sí que dintre dels sectors Uh -huh. general, de, de, de tots els sectors, indústria, l'agricultura i potser la pagesia, si tot va bé, doncs no és dels que nota la crisi d'una manera més acuciant. Uh -huh. Mirado, com ha dit el conseller, que també hi ha assistit, uh -huh. i, el, i el president de la Federació de Comunitives, ja sabem que els pagesos sempre ploren. Ho ha dit en broma, no? Uh -huh. Però, no, el cert és que no estan patint tan fort, tan fort. Sí que hi ha uns controls de preus, que els preus baixen una mica, però, bueno, és un sector que encara està en actiu i que la seva producció surt almenys amb una proporció elevada. Que tenen excedents, sí, hi han alguns excedents perquè també a vegades hi ha sobreproduccions, no? Uh -huh. Però, bueno, si, si els dona aquesta aplicació i aquesta sortida, també hi ha unes ajudes de desgravació i això fa que aquest món i aquesta simbiosi cooperatives agrícoles, bancs dels aliments o entetats benèfiques, n'està eh, donant molt, molt bon resultat. Això és el uh -huh. que hem volgut celebrar avui, uh -huh. aquest aspecte, i celebrar-ho amb un raig d'esperança. És a dir, hi ha sectors en què hi podrem fer poc. Uh -huh. Per què? Doncs el tema uh -huh. indústria, el tema d'atur i tal. Però hi ha temes com els de la gana, la necessitat d'alimentació, amb què, amb l'ajuda de tots, ara ja podem palliar lo una mica. Uh -huh. És amb el que, amb l'esforç de la societat i amb l'esforç de les empreses i amb l'esforç de les administracions, podem ja pal·liar ara, avui, aquest, aquest, aquesta necessitat tan bàgica com és la de l'alimentació. Uh -huh. Per tant, les cooperatives agrícoles alimenten, alimenten el món. Sí, és una frase que ells utilitzen, que les cooperatives agrícoles alimenten el món. A més, uh -huh. de clar, és, és, és la primera el més primària d'un aliment no? No. en el cas uh -huh. de fruites i verdures que després es consumeixen tal qual es collen però després hi ha també tota la part de, de cereals i d'altres productes que després van tenint transformacions i acaben transformats doncs en pasta de sopa o en pa de pessic vull dir, uh -huh. i per tant sí que de, del, del, del producte del camp s'alimenta el món almenys amb molts productes ah uh -huh. I hem de dir que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el senyor Josep Maria Palaigrí, doncs ha fet entrega de la cullera dels 25 anys, no? Del Banc dels Aliments. No, no. ell els hi ha entregat un diploma uh -huh. i, el, i el Banc dels Aliments els ha entregat una cullera de fusta. Uh -huh. Volem fer una un, cosa comemorativa, alguna cosa comemorativa dels 25 anys. Uh -huh. I no ens va semblar allò de fer una cosa de plata. Tal. Al final el Banc és auster i no no. No de castalli, no i hem fer una cullera de fusta uh -huh. amb una petita placa que, que diu 25 anys, Banc i aquest és el nostre diguem, record de, dels 25 anys. Uh -huh. A més, hem dedicat dir que ja estat un acte en què hi han participat moltes entitats que han volgut donar suport sí, al Banc dels Aliments. Sí, sí, hi sí, ha cooperatives. Moltes les coneixeu, com la Fageda, uh -huh. eh, Actel de Lleida, bueno, han vingut els seus responsables bastantes de Lleida, perquè és més el sector de la fruita, però també d'aquí, de Girona, i del curs de Barcelona. Ah. Sí, sí. De la, del Montsià, dels de l'arròs... La, de no, molt bé, molt bé, perquè dintre del, del món de la pagesia, doncs hi havia dels diferents aspectes, dels diferents productes. Uh -huh. I com és que s'ha marcat aquest 16 d'octubre com el Dia Mundial de l'Alimentació? No sé, aquest Dia Mundial de l'Alimentació és un dia realment mundial que fa molts anys que està... Hi ha, hi ha dos dies seguits que a nosaltres ens interessen. És el 16, que és el Dia Mundial de l'Alimentació, uh -huh. i no sé si per us ho he o no, demà 17, que és el Dia Mundial de la Pobresa. Uh -huh. Vull dir, és, és un dia mundial, és a dir... Uh, és el dia de, de la dia mundial de l'alimentació, que a tot arreu amb un aspecte o l'altre, és com la mora que ho que dissembla, i demà més el dia mundial de la pobresa també, amb tot el ventall de que representa la pobresa. Demà sortiran, suposo, o havia que van sortint, estadístiques i cluns de la FAO, així, de com creix el, el, el número de necessitats en la població mundial i a les poblacions de cada estat i locals i com la societat s'ha d'anar responsabilitzant també, no? no sols les administracions, no? que aquí vull dir hem d'acabar veient que els problemes dels altres també són, d'una manera directa o indirecta, problemes nostres. Uh -huh. Per tant, demà se celebra aquest dia de la pobresa i avui del banc sí. dels aliments s'ha avançat una mica i sí. ha volgut celebrar també sí, aquest esdeveniment. De és un dia. Són dos dies, uh -huh. diguem-ne, posats un al costat de l'altre, que els dos i tenim representació i, i, i tenim alguna cosa que dir. Uh -huh. D'acord. Doncs aquest acte s'ha realitzat aquest matí a les 10.00 Sí. i ha anat, doncs, força bé. Sí, sí, i ja dic, també serveix per difons la feina que es fa gràcies a la vostra col·laboració dels mitjans de comunicació, mm -hmm. que així arriba a les persones bueno, que sempre poden pensar bueno, jo com puc ajudar, com puc fer, i, i és una molt bona difusió. Uh -huh. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies, molt senyor ben. Antoni Sant Salvador, hem de dir que és president del Banc dels Aliments, i moltes gràcies també a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, que sumant esforços, doncs, eh, podem lluitar eh, avui dia contra la pobresa. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, gràcies, bon dia. Adéu, adéu. Adéu. Molt bé, doncs ja, ja aquesta era la informació amb la qual volíem obrir el nostre programa d'avui. Hem parlat amb el senyor Antoni Sanz Salvador, que és president del Banc dels Aliments i de Barcelona, i avui doncs, celebrant aquest Dia Mundial de l'Alimentació conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. L'objectiu de l'acte és doncs, subratllar el rol que tenen les cooperatives agràries en la lluita contra la pobresa. La pobresa és un dia que se celebrarà demà, i eh, doncs evidentment eh, hem pogut sumar esforços al Banc dels Aliments i la Federació de Cooperatives Agràries per tirar endavant doncs, aquesta, aquesta tasca de recollir els excedents que queden a, a, a l'agricultura, al camp, per poder facilitar-los doncs, a aquella gent que avui dia està vivint eh, a la pobresa i en una situació de crisi, doncs, evidentment. Doncs que coneixem a través del mitjans de comunicació però que cada dia doncs, es fa més palesa a d'altres mitjans que, que obren les, les seves portes per oferir doncs, aquesta informació. Molt bé, doncs nosaltres que el que farem serà continuem el nostre programa d'avui i atenció perquè ara intentarem, si és possible, de conèixer una mica més Quins són els còmics els TVs que es fan al nostre país? Això serà de quins moment fem una petita pausa, tornem tot seguit, fins ara... que no és fàcil intentar borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil si sóc tan fràgil. què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomà? Escolta cada mitjodi tot un poble. I atenció perquè aquella gent que es vulgui acostar aquests dies a la biblioteca Ignasi Iglesias Cànfabra, el que trobarà serà una exposició, una exposició de còmics de Fets per en Franxo Llopis Sullerès, que és nascut a l'Hospitalet del Llobregat l'any 1981. Aquesta exposició es realitzarà fins al 20 d'octubre. És a dir, que teniu com dues setmanes per poder apropar-vos a la Biblioteca Gines d'Iglésies i, a i a conèixer doncs, una mica l'obra d'en Franxo. En Franxo, doncs, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic i a qui saludem ara mateix. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? doncs, després d'aquella entrevista que vam fer amb el tema del car dels caragols, la tira dels sí, caragols, doncs sí, avui sí. hem volgut també eh, doncs, donar a conèixer aquesta exposició que està realitzant a la biblioteca Iglesias Can Fabra que és el que la gent que s'apropi es, que a la biblioteca podrà trobar? Doncs, aviam, primer tot és, és, diguéssim, la microexposició aleshores, uh -huh. diguéssim, que són cinc són cinc quadres, i una miqueta ja de tot, de, bueno, una miqueta d'un repàs de la, meva, de la meva trajectòria com a dibuixant. Ja uh -huh. des de, bueno, sobretot hi ha els cargols, uh -huh. que diguéssim que són els personatges que més, sí. bueno, que, uh -huh. que més èxit m'han donat. Uh -huh. I després hi ha altres coses com, bueno, hi ha originals, hi ha còmics, hi ha una miqueta, un, un repàs de tot, des dels uh -huh. meus inicis fins ara también recuida las mejores tiras cómicas y de ah. viñetas gráficas uh -huh. que ha surtido alguna suerte trabajueves y sí. Sí. Uh -huh. Doncs eh, explica'ns una mica com ha la teva trajectòria, perquè tu vas néixer a l'Hospitalet l'any 1981, suposo que tens 31 anys, sí? Sí. <ríe> si no m'erro. Sí, bé, mes que ve em faig 31, però ja és com si els tingués, eh? <ríe> Molt bé. gairebé. Sí, Donc... vaig néixer fa 30 anys a l'Hospitalet uh -huh. i, bueno, eh, com diria com deia el, el Rubianès, soc hospitalenc badaluní, pues, ai, barceloní, perquè vaig néixer a hospitalet, però mai hi he viscut. Clar. I soc de Barcelona perquè hi visc a Barcelona, però mai hi he nascut. No? Uh -huh. Aleshores, res, vaig vindre, em van a Barcelona i visc al Congrés. Uh -huh. Ah, mira, sí, aquí sí. al nostres barris, sí, sí. Al, al costat, uh -huh. sí, sí, aquí és on Andreu. I aquí és on, bueno, on hi ha molta cultura còmic també, i suposo que per això em vaig enganxar, uh -huh. i re. I a partir de quan sents aquest, aquesta campanyeta per, per apropar-te a aquest món? Jo suposo que arriba, bueno, jo pel que recordo una miqueta, arriba sobretot per volar a drac. Uh, tots els que tenim la meva edat, més o menys, mm. la trentena, sí. eh, Vem tenir una època daurada amb volar a drac a TV3. Clar i intentant imitar aquells dibuixos, intentant imitar bueno, les històries d'en Goku i així, uh -huh. doncs em vaig posar a dibuixar. I, uh -huh. i res, amb el temps el que va passar de ser intentar copiar un personatge, doncs ja era fer-ne fer, -ne, fer -ne de nous i fer-ne els meus. Uh -huh. A més, eh, suposo que la trajectòria va començar amb aquell fancine que... bé, algú haurà pogut llegir a l'Ecatombe, no? Sí. Aquell, sí, sí. aquell fanciner, doncs, suposo que va ser el tret de sortida, no? Sí, sí, sí, el Lecatombe va ser una aposta que vaig fer quan, a, amb el meu professor de dibuix, uh -huh. que deia que era impossible que tregués un, un fanciner, i, i res, vaig treure el fanciner aquest com a dibuixant i també com a editor, uh -huh. vam treure sis números, o sigui que va ser tot un èxit, no i, no. i va ser la, la porta sortida. Amb això ja, ja vaig veure que, bueno, doncs uh -huh. que em volia dedicar això i que m'agradava i... Uh -huh. per tirar-ho endavant. Perquè dedicar-se al dibuix avui dia o a les pàgines del còmic eh, suposo que deu costar força, no?, fer-se un lloc. Si no tens alguna altra feina <laughs> és gairebé impossible. Eh, més que res que avui en dia el... Bueno, avui en dia i, i el país en el que ens trobem és molt difícil viure això. Si uh -huh. visquéssim a França, per exemple, eh, seria molt més fàcil. Però uh -huh. eh, Aleshores aquí eh, a Catalunya a Espanya en viuen pff, del còmic en viuen 4, 5 uh -huh. o 6. Ja. La resta intentem combinar-ho és molt difícil. Uh -huh. Sotot en creació pròpia. Alealeshores després el que busquem doncs, és poder fer publicitat, poder fer storyboards, poder fer altres històries. Uh -huh. o sí sigui que no només et dediques al còmic, sinó que també tens altres sortides professionals. No? Sí. Sí, sí, uh -huh. perquè si no, <ríe> si no, seria complicat. <ríe> <ríe> Molt bé. Doncs també el que em consta aquí és que vas col·laborar al FAC, a Pistach, Complejo de Cacatua, Fondo Perdido, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, uns quan va ser l'època fanzinera, uh -huh. diguéssim que tot el, tot el moviment internet encara no, no, era, no era comú a totes les llarges. Aleshores diguéssim uh -huh. que el fanzine funcionava molt millor uh -huh. i, i en aquella època doncs, vaig col·laborar en uns quants fanzines també perquè era com una família, no? o sigui, uh -huh. tu col·laboraves en un i aleshores la resta d'autors col·laboraven en el teu uh -huh. que era una maquet, una manera, la, la manera de, de relacionar-nos amb dibuixant, ja que no podíem fer en aquells temps per internet ho fèiem uh -huh. així Clar, perquè l'internet també ha suposat un altre, un altre llançament, no?, una altra manera... Clar, a, a partir d'internet el que neix i el que crec que ara té més forces és el webcòmic. Uh -huh. Aleshores ja no necessites, diguéssim que el cost també és més baix perquè uh -huh. no és imprimir res, sinó que ho fas, ho pots fer directament tu des de casa teu uh -huh. i l'abast és, és, bueno, és que és mundial. Si uh -huh. ho fas bé, uh -huh. si... Uh -huh. Si saps arribar a la gent, pots arribar a tot el món. Amb uh -huh. un fancine, però bueno, l'àmbit era més local. Uh -huh. A mi em segueix agradant el fancine, el, vull dir, el fancine és... és bueno, uh -huh. és com algú molt local, és com algú underground, és... no sé. És molt maco i i per començar, per veure com funciona una, im, una impremta, per veure com funciona una publicació des al principi, doncs és molt interessant. Uh -huh. I el webcòmic que t'ha donat a conèixer o que t'ha servit doncs, per fer més, més feina, perquè som 125 tires còmiques publicades en el webcòmic, que és la tirada del, dels cargols, no? Sí, sí, uh -huh. sí, que avui em penjaven el blog ja a les 139, diria. Ah, mira, anem, anem i... pujant. Sí, sí, sí, anem pujant. Home, la idea és, és arribar... M'encantaria poder arribar a les mil, però no sé si serà possible si, si donen prou als cargols com per tan tants sacudits. Home, tot, tot és proposar-s'ho, no? Sí, tot és proposar-s'ho i i, bueno, i, que, i que cada cop s'assemblin més a les persones. Eh? Uh -huh. sí, una miqueta la, la gràcia dels cargols és que estan humanitzats. O sigui, uh -huh. perquè puguin fer gràcia al eh, ser d'humanitzar i els he de... Eh, ficar en el context actual perquè la gent se'ls faci una miqueta seus també. Uh -huh. Molt bé. Doncs recordar els nostres oients que fins al 20 d'octubre és a dir, fins aquest dia diumenge, tenen la possibilitat sí. doncs, de poder gaudir a la Biblioteca i a les Iglesias Can Fabra d'aquest treball d'en de, Francesc Llopis eh, Surreyes més conegut com el Franxo. Molt Moltes gràcies. <laughs> Moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Vinga. Vinga. Molt bon dia. De bon dia Doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i ara farem una petita pausa però atenció perquè aquella gent que vulgui viure bé i viure segur al seu barri, doncs d'aquí una estona en parlem d'aquest tema. Fins ara! Sé que només tu em coneixes de veritat Sé que només tu és capaç de compartir Les penes, la tristesa, quan no me'n puc sortir Tens capacitat de donar tranquil·litat De saber m'escoltar quan ja ni m'en fa cas Tu tens la virtut de fer-me oblidar La por de la foscor no em dones claretat Sé que només tu em pots entendre bé I sé que només tu és la meva raó de ser dir ni una paraula tan sols amb el mirat és suficient no es cal parlar somriu tants d'aquests difències que queden atrapades en records que ja mai més Pancins i sense dir ni una paraula Tens sols amb una mirada És suficient, no ens cal parlar Somint aquesta castidà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 Doncs avui volem parlar d'un tema que pot ser força interessant perquè almenys aquí a la Trinitat Vella, a la zona del parc de la Trinitat, es veuen molts gossos i cal doncs, tenir en compte doncs, algunes, eh, algunes regles, algunes ordenances doncs, que, el que ens faciliten doncs, és que puguem tindre els nostres animals doncs, en, bon, en bon estat. No? Sí, efectivament, eh, l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals el que L'objecte que té és regular aquesta protecció, la tirença, la venda d'animals i en especial l'atenció les interrelacions entre les persones i els animals domèstics. Uh -huh. Molt bé. La finalitat d'aquesta ordenança és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals i evitar la màxima o in, intentar la màxima reducció de les pèrdues i abandonaments de els animals. Per això s'estableixen unes obligacions i uns, uh, unes condicions per tenir aquests animals. Uh -huh. Molt bé. Tot, uh... eh, en general, les disposicions les que, prohibeixen, no? sí, que prohibeixen que uh, prohibeixen maltractar, agredir o afectar físicament els animals, uh -huh. abandonar-los, mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiénico-sanitari, de bienestar, uh -huh. eh, no facilitar suficient alimentació als animals, utilitzar els animals en espectacles, filmacions, activ activitats que puguin eh, perjudicar o ocasionar danys o sofriment a, a aquests animals. No? Sí, perquè hem de passar una època a l'estiu en què doncs, sovint el que... Són els mitjans de comunicació que s'han deixat animals al, al carrer i que no, no els cuida. Sí, per això s'estaveixen unes obligacions, com són el, el tenir el xip electrònic a l'animal, uh -huh. eh, eh, proveir-se de la targeta sanitària eh, i registrar lo al cens municipal per eh, tenir constància de quants animals hi ha a cada zona. És uh -huh. o sigui, a el que és, mm, sí, uh -huh. implicar-li implica el, el xip que es diu... Sí, perquè si, si trobem un animal eh, sol al carrer, uh -huh. eh, amb aquest chip, el col·legi de veterinaris el té identificat i sabem qui és el propietari. Uh -huh. I l'avantatge és que si és un animal perdut, el uh -huh. propietari el recupera. I si és un animal abandonat, el propietari eh, rep una sanció i forta uh -huh. per, animal, per abandonar un animal. Bon. Les, la protecció de la salut pública i la tranquil·litat i seguretat de les persones és un altre punt que tracta aquesta ordenança uh -huh. i per això s'estableixen unes condicions mínimes de manteniment dels animals. Uh -huh. És prohibida l'entrada d'animals domèstics en tota mena d'establiments on eh, fabriquen, amagatzemen, transporten o manipulen eh, aliments. Bé. També és prohibit perturbar la vida dels veïns uh -huh. amb crits, cans sons o altres sorolls d'animals domèstics aquí entren tots, gossos, gats ocells, okay. en especial atenció des de les 22 hores de la nit fins a les 8 del matí, això no vol dir que puguin fer molèsties de 8 del matí a 10 de la nit uh -huh. però eh, és una especial atenció en aquest horari de nit les persones propietàries d'establiments recreatiu, recreatius d'alimentació de, bars, restaurants tenen la facultat de prohibir l'entrada o deixar entrar eh, els gossos a, als seus establiments. Uh -huh. No és una prohibició total, sinó que és el eh, que pot escollir al propietari del local. Bueno. En relació al que fa tenir gossos potencialment perillosos, tenem uh -huh. com gossos potencialment perillosos hi ha 13 races que estan uh -huh. considerades d'aquest tipus. No? Per exemple, un Doberman un vol màiff o un màtí napolità, entre altres no? uh -huh. però també eh, els que estan ensinistrat per a l'atac i la defensa aquests animals que han estat en sinistrat també eh, es consideren potencialment perillosos no vol dir que siguin perillosos cap d'ells però potencial de' perill tenen uh -huh. i altres eh, pues, com que hi ha gent acreditat alguna persona o un altre animal o que les seves característiques de d'agressivitat eh, manifesta que poden tenir perill el que es desconeix més és el cas dels pitbulls no? sí, bueno, però eh, no és que siguin únicament eh, per, ser, per ser pitbull és perillós ja. també és l'educació que, que ha rebut sí, i no, no es té que estigmatitzar un gos perquè tingui una una raça o no la tingui uh -huh. és l'educació que, que ha rebut aquest animal el que fa que sigui perillós o no Uh -huh. però de totes maneres aquestes races ser considerades eh, potencialment perilloses tenen que complir una sèrie de requisits per a exemple va, a vegades eh, els, els gossos petits poden arribar a ser més perillosos que els gossos grans no? sí, sí, per això la consideració de perillós no ve determinada única i exclusivament per la raça sinó també si ha atacat eh, o si té un caràcter agressiu Clar. que hi ha gossos petits que, que atacan a tot el que es mou al seu, seu costat sí, sí. Eh, les condicions les eh, condicions per tenir un gos d'aquest tipus, uh -huh. eh, eh, per exemple, eh, les parets i tanques on tenen que estar aquests animals, una que estan eh, sueltos tenen uh -huh. eh, que ser suficientment altes i consistents per al pes i, i, i el tamman de l'animal. Uh -huh. Té que tenir uns mecanismes de seguretat al tancament que no pugui ser obert per l'animal. etc. Entre altres coses, el propietari d'un animal d'aquests té que tenir una llicència expedida. Uh -huh. per ser posseïdor o poder transportar aquest animal. Una assegurança mínima, una assegurança mínima per garantir els danys que pugui ocasionar, de 150.000 euros. Uh -huh. Aquests animals no poden anar soltos pel carrer, tenen que anar sempre agafats. Uh -huh. eh? sí. Perquè els altres gossos, que no són perillosos, tenen que anar agafats, eh, però hi ha unes excepcions. Uh -huh. eh? Si un, un gos és obe obeient, està al costat del seu amo o al seu radiovisual uh -huh. i ho quan el crida, pot anar sol tu. El que no pot és, eh, si no ho veig, no pot anar. Uh -huh. ah, amb una pena de 150.000 euros, no, suposo és, que... És, és la garantia de l'assegurança que té que tenir. Uh -huh. la, un gos potencialment perillós que en vagi sol tu pel carrer són 1.500 euros de multa. Uh -huh. que... Perquè la gent s'ho pensi dues vegades. Sí, que s'ho pensin, sí. que no és... Uh -huh. eh... Per tenir el gos ja he dit que té que tenir una llicència municipal per tenir aquesta per poder tenir el, el gos. Uh -huh. Eh, la que té que portar-la sobre i la segurança té que posar exactament eh l'identificació del gos, o uh -huh. bé el número de chip, o el número de targeta sanitària o, o alguna dada que digui que aquesta assegurança correspon a aquest gos, no a un altre. Uh -huh. No poden portar dos gossos perillosos. Eh, el l'acompanyant del gos té que ser major d'edat, major de 18 anys, uh -huh. per aconseguir la llicència no pot tenir antecedents penals, etc. Uh -huh. Hi ha una sèrie de condicions per poder tenir un gos d'aquest tipus. Uh -huh. eh, la permanència dels animals domèstics se l'havia publicat i hi ha unes condicions que tenim que respectar. Cada vegada les respecta més, però encara trobem les deposicions al carrer. No? Bueno, doncs una de les prohibicions són... Eh, les deposicions i miccions d'animals domèstics en, en els parcs infantils i als jardins. Són prohibides les miccions i les façanes dels edificis uh -huh. i el mobiliari urbà. Uh -huh. S'han de recollir les deposicions immediatament, netejar l'espai. Uh -huh. Està prohibida la circulació i l'estat d'animals domèstics en les platges, uh -huh. llevat eh, les hores i els punts que l'alcalde assenyali. Eh, està prohibit eh, entrar amb un gos a una piscina pública. Uh -huh. Eh, etcètera, hi ha més... Tenim el temps just? els sí. si vols afegir alguna cosa més... No, no, ja està, era més que res un, una pincellada de les obligacions que té una persona a, uh -huh. cap als animals. Molt bé, doncs eh, el caporal José Solís, moltíssimes gràcies. Per acostar-te avui als nostres micròfons, hem de dir que el Capral José Solís pertany a l'Oficina de Proximitat de la Guàrdia Urbana del Districte de Sant Andreu i que avui hem estat parlant d'aquest doncs, tema de l'ordenança en de, dels animals. Moltíssimes gràcies i esperem doncs, veure'ns en una altra ocasió. Molt bé, fins a la propera, gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i anem ja ràpidament a conèixer quina és l'agenda d'activitats que podem trobar avui als nostres barris. Serà d'aquí uns moments. Fins ara. Gent buscar respostes que el lloc no podrà amagar corrent ambmunt i avall Veig amb tot el meu mirant i res no em pot fer mal De sorra tinc les parets on guardo la il·lusió Doncs així, Passa, passa el vent S'obren portes del nocell I res no pot fer mal Doncs sé que Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Doncs això, escolta tot un poble, que és el teu programa d'informació local. I ara ens n'anem tal com us dèiem a la nostra habitual agenda, així que agafeu ja pis i paper perquè hi han alguns actes que fins i tot us poden arribar a interessar, com per exemple el fet que el Centre Cultural Can Fabra us acosta una exposició dels germans Isabel, Salines i Maren. El Centre Cultural Can al carrer Segre número 24, us ofereix fins avui l'obra pictòrica dels germans Isabel, Salines i Maren, amb el nom Entre tu i jo. Doncs això es realitza la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Nascuda a Barcelona des de ben jove, destaca a les arts plàstiques. El seu pare, col·laborador gràfic d'algunes publicacions, blanco i negro i pintor de cartells de cinema, va dedicar gran part de la seva vida a la pintura i fou qui la va introduir en aquest món. L'any 88, a la galeria de la Caixa, realitzava la seva primera mostra sota el nom d'Inquietuds. I des d'aquí volem saludar la Biblioteca de José Barbero de la Trinitat Vella, que us ofereix les seves activitats infantils. La Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella al carrer Galícia us oferirà demà a partir de les 6 de la tarda dins les activitats lletra petita, llibres a escena, obres de petit format, poemes de vora al mar, adreçat a una meïnada a partir de 3 i 4 anys a càrrec de David Line. Doncs hem de són històries de peixos i altres habitants de la mar salada interpretades amb titelles segons els poemes d'Olga Xirinax. Més coses a comentar-vos, ens n'anem novament a la Nau Ivanov que us ofereix, la, us ofereix informació sobre la gestió de projectes escènics, deia, arriba a la seva segona edició. El projecte està adreçat a joves artistes i companyies d'arts escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents ràpids de la gestió d'un projecte cultural. Els usuaris que durant l'any fan ús dels serveis de l'àrea de suport a la creació de la Nau Ivanov, es assenyen amb joves companyies de teatre que comencen a posar en marxa projectes propis. Doncs hem de dir que el projecte s'adreça a joves artistes i companyies d'arts escèniques que poden beneficiar-se molt en compartir experiències i adquirir eines bàsiques de treball en els diferents àmbits de la gestió d'un projecte cultural. Els usuaris que durant l'any fan ús dels serveis de l'àrea de suport de la creació de la Nau Ivanov, essencialment joves companyies de teatre, que comencen a posar en marxa projectes propis, serà un col·lectiu al qual donaran especial atenció. La durada. Els cursos tenen una durada de 16 hores dividides en 4 sessions. Cada sessió tracta un tema, un àmbit de la gestió de projectes escènics i s'han buscat professionals amb experiència en cada tema i capacitat de dinamitzar el diàleg, el diàleg i l'intercanvi dels participants. I atenció perquè demà es fa la sessió 4. Demà, doncs últim dia, es parlarà de com puc donar a conèixer el meu espectacle a càrrec de Bàrbara Branco. Doncs per conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació online i offline i les estratègies per dirigir-nos a ells per tal que les nostres convocatòries, accions, activitats i comunicats tinguin un ressò adequat. Això es realitza a la Nau Ivanov, que es troba al carrer d'Hondures número 28, de 4 de la tarda a 8 del vespre. El preu del curs és 65 euros, i per més informació i inscripcions doncs podeu adreçar-vos a formació arroba més coses a comentar-vos, doncs ens n'anem en a una exposició, una exposició que es diu Liber Art i que arriba a les Biblioteques de Sant Andreu. Demà serà l'últim dia de l'exposició de les obres presentades a la segona mostra creativa Liber Art. Fins demà podrem gaudir per tots els espais de l'àrea infantil de la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra de les treballs geritats pels participants de la segona mostra creativa Liber Art, a les Biblioteques de Sant Andreu. I a les escoles particulars han participat demostrant molta creativitat en aquesta segona edició de Liber Art en torn als ratpenats i als éssers de la nit. També podeu veure els treballs realitzats a la pàgina web del Liberar. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies al Guillem Garcia que és davant dels plats i davant dels aparells sense el qual doncs aquest programa no seria possible. I també donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez que avui ens ha acompanyat en la presentació d'aquest programa. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!